Välkomna ska ni vara till Trojkan, specialavsnitt 3 av 3, slutet på trilogin. Dagens avsnitt handlar om mig, Marcus Garnström. Treavlans. Mm. Hur läget? Det är bra, själva. Det är bra, bra tack. Vad är fint. Tack. Lite högre kanske från din sida nästa gång. Ursäkta. Ja. Ja, vi ska väl prata om hur det har varit, ja. hur har ni har haft det. Hur vi har haft det, eller ska vi prata om vad som ska vara i dagens avsnitt? Det är jag som är i dagens ja, avsnitt. Ja, det är precis det jag skulle komma till. Mm, Men körde. det är ju som sagt Marcel Pros' questionnaire som vi ska fullfölja vår trilogi. Jag och Johan har ju redan varit ute på den heta marknaden, vad <laughs> ska man säga? Ja, jag blir korsfästa. Ja, är jag ser nu jag Nu är det din tur. Men jag blir inte korsfäst, jag blir stenad. Ja, ska du ha. Ja yes, så. Varför den här varför blir så särbehandlad? Skit ska skita. Jag tror, jag tror på den här. Nu ska jag sätta lite press på den. Men jag tror att det här kan bli det bästa. Det är därför vi spar, spar Amen, den till fan. sist. Det ska man inte säga. Det där ska lyssnarna, jag ta bort, sen. lyssnarna ska känna att de är här nu. Spänn fast er. åker vi. nu Ja, precis. Känner du redo? Ska vi dra igång? Jag dra igång. Då åker vi. Vad är din idé av en fullständig lycka? Ja, det är ju inte helt lätt. Men ja, jag tycker väl att en lycka, tycker jag, är dels. Eller det är en, en. Lycka är en grundmall, tror jag, för att kunna ha. För att kunna nå maximal lycka, eller full, fulländad, fulländad lycka, så tror jag att. Att man alltid behöver någon slags grundmall, en grundläggande lycka. Det vill säga det som, alltså tar man bort den komponenten som utgör den här lyckan då då kan man inte känna den här riktiga lyckan. Men sen är det ju också så att lycka tror jag går i vågor. Det vill säga att, att du kan inte alltid vara på topp. Alltså, du kan inte alltid vara Nej. så lycklig maximalt utan det är någonting som hela tiden går i vågor och för att de här vågorna ska kunna ske, så måste också. Så måste livet ha vissa motgångar. Ja så är det. Nu ska inte jag trycka mig in på din för det här är ditt svar. Men så, alltså en människa som du tar bort toppar och dalar på blir en ointressant människa. Ja, jag tror det blir tråkigt kanske att vara den människan då. Absolut. Har men har du något mer konkret, liksom vad, vad verkligen som fullständigt... ja, precis. Ja, min alltså den här mallen som jag pratar om, då, den är nog. Den består av att. Min, min familj och mina anhöriga är sjukdomsfria egentligen. För det är liksom, det tror jag att där börjar man. Och sen kan det bara bli, då har man nått det här kriteriet för lycka. Och sen kan man bara bli bättre. Sen tycker inte jag att visst, det finns materiella saker som att det vore kul att ha en jättelyxig sportbil och sådana här saker. Men det är egentligen bara alltså det är excesser, det är bara överflödigt. Och jag tycker att det är ingenting som skulle få mig att bli så mycket lyckligare än så att säga själva grundmallen. Men sen är det så att de småsakerna eh, till exempel får man inte glömma bort. De, eh, de där stunderna i, i livet när man kanske kommer hem från jobbet och känner att maten är fixad och du har ingen disk, du har, ing, du har inga måsten. Då känner man kanske nästan en, en här små euforisk känsla. För då har man, då känner man så här, nu är kvällen, nu får jag göra vad jag vill inga mostan. Men. Inte det, är mera, inte det är mera lättnad än lyckar, eh, Nej, jag, jag vet inte. Det kanske är det, men jag tror att eh, just de här små plättarna som dyker upp i vardagen av lycka. Är något som man måste ta tillvara på. För det är också. Det är, för, för, mig, för mig är det lycka att liksom få det här lilla, lilla ruset av att känna att nu får jag. Ja, det var bara ett exempel, men nu, nu får man göra så. Man får man får, göra, man får spendera kvällen som man vill. Men fullständig lycka för. Alltså, när är du i det liksom? När är det liksom livet på sin ägg liksom? Att det, men det är det är som bäst nu. Ja, men det, det är det det när du kommer hem och allt är bara klart? Nu kan lugna Nej, och. nej, alltså, eller det kan vara så. Men det är ju som jag sa, alltså, det, det, det var som jag nämnde tidigare. Mm. Det är alltså när grundmallen är på sin plats. Alltså, när, allt, när människor i min närhet mår bra, men framförallt det. det ingen sjukdom, ingen misär så, utan de okay. mår bra och sen, det, det, är, det är för mig lycka och sen oh. kan det inte bli mycket bättre egentligen. Okay. men då har du ju nu ska jag inte såga ditt svar men det är, jätte, det är jättefint och vackert för. det jag menar är att då egentligen din fullständiga lycka är ju allt som ofta, alltså den är ju ganska jämnt mm, precis. peppar, peppar mm. ja Ja precis. Men det är det alltså, ja, mm. ja, Nej men kör du. För det jag tänker på fullständigt för mig fullständig lycka är liksom toppen. Men mm, jag här. vet. För jag förstår ju att jag du, du Men då i så fall är du på toppen jämnt. Eller jämnt men det, Ja, allt som ja precis. Alltså en slags alltså när man tänker efter hur livet kan se ut för vissa människor så tror jag att då tänker jag så här, nej, man alltså det jag menade tidigare var att Det här med excesser som Mm. Fantastisk fin bil Eller liksom grym lyxhus Eller något värsta jobbet Det är ju egentligen saker som man Jag skulle kunna absolut offra Så länge den här grundlyckan är kvar Det vill säga mm. alltså, Familj och, och ni mår bra och sådär Det är det alltså, Tänker man efter, det är det som man behöver Det är det som man klarar sig på Nej det är jävligt vackert att du alltså, säger så För det är ju egentligen Det är det man försöker vara mm. men Det tror jag många människor FCTC har ett liv efter att få. Ja precis. Och få den just den. Vad du berättar nu? Ja. sen kan man sen kan ju såklart, jag förstår vad du menar att man kan bre, alltså bre på till exempel att jag ska fullständigt lycka, det är när man åker i en Lamborghini på Route 66 i har, USA med allt. Fem brudar och eh, Och bra du har, en lot, du har en lott på 30 miljarder i handen <laughs> och, precis Så kan det vara, det är fantastiskt Du är man ju euforisk, men som sagt Det där, det är fortfarande Man kan inte komma ifrån att du är man klart marginellt lyckligare Men eh, utan Grundmallen som jag nämnde tidigare Då är det där värdlöst Vad är din största rädsla? den Jag ska inte säga att den här rädslan begränsar mig i vardagen, men jag man läser allt som oftast att människor dör på helt oväntade sätt. Och det är det, min rädsla är nog den här plötsliga döden som skulle infalla hos er eller min, min familj. Det vill säga att alltså, i, i skeden i ens liv då man inte förväntar sig det, till exempel... Att vi sitter och gör podcast här nu och sen kanske vi kliver ut på gatan och så kanske Johan blir påkörd och dör. Alltså på plats, för det kan hända. Och det vore så sjukt, för det vore så oförväntat. Alltså det, det, det vore så det, onödigt. Det, det, eh, framförallt onödigt. Det, vore så, det är så hemskt, för det är, det är så livet eh, det, det, bevisar, det demonstrerar verkligen hur skört livet verkligen är. Ja, men det är ju verkligen så här livets förgänglighet mm. som du förklarar. Mm. Och det är väl egentligen ja, bland det värsta. Så det är, när det kommer så oförberett. Nu ska inte säga att döden är lätt för någon. Som men det är väl lättare om man har fått förbereda sig och tagit ett farväl. Mm. Ja, precis. Ja. Men lite som att någon som har levt ut sitt liv. Och liksom ligger på. Ja, ah, men din, din tid är ute nu. Det är lite... Mm. Att, ha, att tappa någon som... Är, för tidigt. måste Ja, precis. Någon, någon som inte får leva ut sitt. Ja, och det är det jag menar till exempel att man... Tar, man ska inte ta livet för givet utan att vi har ju vissa jag tror alla människor har vissa invanda rutiner i livet alltså där, sådana saker som vi tar för själv, självklarheter till exempel att alla går, alla går upp morgonen vi äter frukost och så åker vi till jobbet så kommer vi hem på, på eftermiddagen men det finns massvis med människor som dör alltså jag har läst, jag, i, i och med att jag har jobbat inom polisen så har jag läst ganska många tragiska händelser till exempel Folk som dör i bilolyckor, alltså mammor, papper, ja, som dör i bilolyckor på väg till jobbet. Det är, ja, ju, du, det är, en, det är när liksom det här kaoset infinner sig när man minst anar som man är så rädd för. Får man fråga för du har varit med om någon, något så plötsligt? En, en kollega till mig som jobbar på mitt jobb som gick bort här i vintras. Okay. Eh, vi visste att han var lite sjuk, men han var tydligen sjukare än... Vanligt och väntade på en transplantation och blev inkallad under helgen okay. och avled då på operationsbordet. Det var en chock eftersom att han var ju så extrem pigg han jobbade ju på fredagen men vi skulle ses på mån igen. Alltså, ja, vi skulle ses på, precis liksom... och han var en jäkligt skön kille, skön prick. Men sen kom jag aldrig så där jättenära av honom att jag. Jag blev ju berörd under veckan såklart, och, och man blev nedstämd men det var inte så att jag kast... mitt liv eh, liksom förstördes inte på något vis. Men det kan ju vara så att man stannar upp och reflekterar. Lite som vi har varit inne på när Ivan Torina har gått bort. Så mm. det är inte så att ja, vi känner Ivan Torina. Men Nej. alla tre har ju blivit berörda mm. av det. Ja, pang, boom, så bara händer det. Han vaknar inte upp mer. det. Är, det är så hemskt. För du kan inte göra tweet åt det. Vad för personlighetsdrag frakter du mest hos dig själv? Mm... Uh, om man får ja, fraktar Jag föraktar jag ju nog inte Men jag ogillar ju vissa drag hos mig Jag har höga krav på Min omgivning i allmänhet Och mig själv i synnerhet Och det som gör att, att Det här blir ett osympatiskt drag hos mig Är att det ibland kan Manifestera sig så att jag kan vara väldigt kritisk Åt vissa Tillsynes ganska harmlösa saker Om Jag, jag kan ge ett exempel när, när här klubben, när ni här när, när ni hade senaste träffen, då var inte jag med. Mm. Och så gjorde ni en jätterolig grej eller under Harlem Shake-eran den ja, här precis. veckan som skedde. Då gjorde ni en Harlem Shake-video. Så när håller ni upp det. det första jag skriver och tänker är, vad dåligt regisserad den är <laughs> Och det är så jävla osympatiskt skrivet. För jag önskar verkligen att jag kunde säga så här. Fan vad skön grej grabbar. Askönt liksom. Fan vad det är när. Ja. Men samtidigt vet ju att vi hade jag, jag vet att ni är sköna och just därför känns det som att fan, det här det kunde bli bra. ännu bättre. Det hade kunnat bli ja. jäkla bra. Men, och det är lite dåligt det tycker jag. Men känner du att du har ett behov att skriva det du kan inte liksom att <laughs> bli. Alltså, Nej precis, du, du det är måste också, liksom poängtera po det här. Helt rätt. det är också ett drag hos mig som är störigt som fan tror jag för många för att jag måste alltid ibland så jag, jag är Ibland har jag, jag har lärt mig att hålla min åsikt för mig själv i banden. jag måste ha en åsikt om allt, jag, eller om ganska många saker. Och det är ja. så fruktansvärt störande för vissa människor, tror jag. Så det är helt rätt, Johan. Jag, jag, har, jag har ett behov av, ett, av att uttrycka åsikten på något vis, även fast den är jävligt destruktiv. Ja, men du är på det. Tack. Du är duktig på Tack. att skriva fult snyggt. <laughs> fult snyggt? Ja, du kan skriva jävla saker rätt snyggt. Jaha, ja, vad bra. <laughs> Men kan inte, ha, om man ska vara lite, kan inte ha med att göra att du kan väldigt, väldigt mycket, eller väldigt lite om väldigt mycket, att du kan ha ett finger med i alla spel? För jag kan, om jag går till mig själv bara som man känner sig själv som närmast bäst, det är ju att ibland så kan jag välja att inte gå in i den diskussionen för att jag, jag har för dåligt, alltså jag, är, jag vet för lite, förlåt. Jag vet för lite, eller kan för dåligt om det. Men du är väldigt allmänbildad i sig. Och kan det alltså liksom leda dig i fatet? Att jag hela tiden att att jag måste att, hela tiden exempel, ha åsikt. Att, Till exempel att när vi gjorde en håll Så Du kände nog, ifall du hade varit med så hade du kunnat registrera upp den bättre för att du vet. Att jag, jag har en föreställning om att jag skulle göra, kunna göra det bättre i teorin, men i praktiken hade det säkert varit svårare. Men ja, jag förstår vad du menar. Du menar alltså att jag att ju mer, alltså när man är mer intresserad engagerad i, i fler ämnen så eh, har man ofta en åsikt. Precis. Det, precis. Ja, jo, precis, det kan ju absolut Då måste man ju hela tiden Men tyvärr är det, jag tror inte det är så för alla Utan vissa kan säkert hålla, hålla käft med sin åsikt men jag måste Ja, absolut, säga. absolut Men det, är ju, det behöver ju inte alltid vara något negativt För att det nej. negativt kan vara ibland Att bara svälja och... Ja, precis för, Men det är ju skönt för omgivningen att inte alltid höra någon, någon person Ja, men kan inte det ha med att sanningen är hård? Alltså... <laughs> ja, men det här är ju ingen sanning alltså att, att, Inte med äh, att nej. nej, precis, det är ju min åsikt på ja, det var din åsikt men, nej men Och sen mina åsikter, jag har inte alltid rätt Absolut inte så att, Och det kan vara ännu störande för folk att höra Någon argumentera för fel Eller argumentera för fel saker så, Men, men du, visst, jag, jag förstår du menar Men du sa att det är höga krav på dig själv Ja, precis Hur, hur, hur menar du då? Samma, samma princip som med, med Harlem Shake Alltså till exempel jag Skriver skriva vissa saker på jobbet Så allt ifrån När jag skriver ett vanligt litet mail Till folk mm. Så måste det struktureras upp och vara bra och korrekt. Och korrekt svenska och, och så vidare. Alltså ja. det ska vara riktigt bra. Och sen även när jag skriver längre Alster och så vidare så kan det vara bra. Och sen ett par veckor efter så kan jag titta tillbaka på det och tänka så Fy fan vad dåligt skrivet. Ja. Och så skäms jag. Du är lite ja. en perfektionist. Ja, är ibland i vissa områden. Inte Absolut inte i allting. Nej men det har ingenting med, med att jag ska framstå som... som som jävligt duktig utan det handlar mest om att eh, man mm. lämnar ifrån sig en, en, ett, ett, ett arbete då ska det vara då ska man ha gjort sitt bästa så slår det Vad är det för personlighetsdrag du föraktar mest hos andra? Ja eh, om, om det är ett, en egenskap, det kan vi väl diskutera men jag, jag stör mig så ofantligt mycket på Män och kvinnor och tjejer och killar Som har Som accepterar föreställningen Om att vissa Vissa attributer Är kopplat till manlighet och kvinnlighet Till exempel Alltså vissa, vissa uppenbara socio, äh, Vissa uppenbara Samhällskonstruktioner Alltså det vill säga Att män gillar män, Riktiga ska till exempel dricka öl en ja, sån ja, sak, det är klart. <laughs> och det stör mig så otroligt mycket på För det är så fruktansvärt korkat. Och jag, och jag vet inte om man kan tillskriva det en egenskap, men. Men jag har stött på människor som har på allvar trott att. Eller anser att du, du är inte är lika mycket man för att du inte dricker öl. Alltså, det är en så fruktansvärt korkad åsikt. Så det ja. skrämmer mig. Kan man inte också är det också det var det jag skulle fråga förlåt är det också i näringslivet och sånt också i arbete arbete och eller är det bara i Alltså alla, alla, tänker, alla En dagis en, ska vara en kvinna. Ja precis, alltså, så såna, ja precis eh, av alla, alla slags eh, alla föreställningar om en, hur en riktig man ska vara eller hur en riktig kvinna ska vara och de har ingen grund i någonting. Oftast så är en riktig man skulle ju i princip bara vara motsats till en kvinna. E egentligen om man tänker efter det, är så, det stör mig men alltså jag är ändå lite skeptisk för det är ju inte ett riktigt drag skulle inte jag säga nej det är ju ingen, det är ingen alltså, egenskap det är det. Precis... Nej, det är det jag menar, det var så... det jag skulle säga innan det är inte det är riktigt men om jag ska ta något annat så är det ju alltså det är det här vanliga jag gillar inte folk som är som är falska, som försöker vara någon som de inte är till exempel, det är en klassiker mm. som alla kan känna igen sig i tror jag Ja, visst det är så. Men kan inte det vara också om vi ska peta ännu mer i det är att samhället ser ut som det ser ut idag. Med, tänker du med falskhet nu? Eller? Ja, precis. Eller? Att man måste bygga, man måste bygga någon mm. Mm. en image. En image, för att det är titlar som är kanske är det viktigaste idag. Mm. Ja, det kan dels ja, säkert stämmer Men sen tänker jag också på till exempel folk som inte vågar eller vågar, men de som inte säger vad de tycker alltid även fast man kanske frågar och sen så gör de någonting annat liksom, bakom ryggen och det stör mig också. För då har, då har man så här, jaha. Ja. Vilken levande människa beundrar du allra mest? Jag måste säga min mamma, min pappa, min bror. såklart. För det är de har ju åstadkommit. och Har ingenting med min, alltså hur jag har blivit. Jag har ingenting med det att göra. Och sen även min sambo, min Tove, som har, tycker jag, gått igenom väldigt mycket. Ganska många saker och lyckas, liksom bära de här. Bördorna på, på sina axlar Och eh, går oftast Kanske mycket i, i mot, eh, motström I motvind Och eh, lyckas klara av det Det är stort För det, mm. Hon har nog gått igenom mycket mer än vad, vad jag har gjort Så att det är stort Och ni är ju verkligen var en del av En större del av ert vuxna liv Ja verkligen nu är det, ju, i, det är egentligen... I hela min 20-årsålder års, 20 -års -ålder i Ja precis men, precis jag tänkte på vad du sa att din familj inte riktigt hade gjort den till den du var. nej, menar nej, du nej, nej det menar du så jag, okay. det jag, menade, alltså... jag var inne på arv och miljö. <laughs> <kanske>. <laughs> nej, det jag menar var att det är såklart att de har gjort mig till den jag är. Men det jag menar var att jag, jag utgick inte från att de har jag beundrar, dem, alltså jag, jag beundrar inte dem för att de har gjort mig till den jag är okay. enbart, utan det kan vara helt fristående saker. Okay. Så. Ja, absolut. Sådana saker. Får man få något konkret, du kanske inte vill Nej men ja, jag kan ta ha min mamma hon är ju lyckats eh, klättra både karriärmässigt men också eh, uppfostra en väldigt bra familj tycker jag och min bror som är väldigt, jag är väldigt framgångsrik och lyckats väldigt bra och min pappa som eh, ja, har varit en, riktigt, en riktig pappa liksom och, mm. och hållit ihop familjen så att... Vilken är din största extravagans? Ja, jag skulle nog säga att det är. Jag har väl ibland en princip där jag köper saker. Jag har inget jag har ingen liksom fast pris kopplat till en sak. Det vill säga, jag kan köpa om jag tycker att nu fan, nu är jag sugen på Jordgubbar och så kostar de 45 spänn så kanske vissa säger så här Är du galen? köper jordgubbar för 45 spänn Men då gör jag det För det, jag <går> ja, det tror jag så. skulle säga det är, liksom, är lite, kanske lite lyxligare så där, För att då gör jag det bara För att jag tycker jag har inget, liksom inget, finns inget fast pris här Kostar vad kostar vill, jag ska ha det Ja, inno, inno, givetvis inom rimliga mängder Det kan vara så När jag har hittat någonting som jag verkligen vill ha är, Oavsett om det är jordgubbar eller om det är Men med, med mat kanske framförallt tror jag att så, så, såna hur, saker. hur var det tidigare? För säga, idag så tänker du mer. Hur var det när du var, say, 18, 19, 20? Första <laughs> ja, jobbet. Åh ja, det var så. Det var sjukt slösaktig tror jag. När man hade, jag tror jag hade sommarlov eller sommarjobbslönen där ja. i handen, så skulle jag inhandla ett par byxor. Och dra till Olens. Hittar du ett bara Dolce Gabbana jeans? Sjukt fula, otroligt fula såklart. Men det här var Dolce Gabbana? Det här det var Dolce Gabbana och så skulle vi ut, när jag hade precis fyllt 18, så jag tror vi skulle ut också. Då har, då har man den här pressen att alltid, ja, men, man måste ha något nytt och kanske något snyggt inför helgen. För, och det är ju en jätteskönt att ha det även idag, men då känner jag verkligen, jag tror de kostar... Jag tror de kostar 2-3 de där brallorna Och det är, det är, mycket, det är pengar mycket pengar Och det är sjuk, nu kommer de sjuka De hade 46 i ben Jag har, vad har jag, 34 46. Ja det var 46 Det finns det 46 ja, men Det, det är alltså var 3 meter var, ben Nej men det kanske inte var 46 Men jag undrar om 46 alltså kan nej, ja, nej men det är alltså, det var. Vi, vi pratar ändå om Vi pratar ändå bra jäkla långa. De, kanske, de har ju givet in sig inte 46, säkert, som du säger. Men de var... Det var, de var, det var markant att de inte... <laughs> de var väldigt långa, så de väckade sig där nere. Men det var liksom en grej. Jag undrar. Jag skulle ha dem, jeansen, bara. Vad anser du vara människas mest överskattade egenskap? Jag skulle nog säga... Det är också en intressant definition vad vi tycker är överskattat. Men eh, jag tycker om vi talar allmänmänskligt så skulle jag nog säga att människans förnuft, alltså att vi ser oss själva som Okej. väldigt förnuftiga människor. Eller, ja, att, alltså det är, det är det som skiljer precis. oss från djuren. Medan vi gör väldigt motsägelsefulla saker, till exempel miljöförstöring. Vi förstör planeten eh, ja, vi. och eh, bidrar till vår egen undergång i slutändan. Eller, eller, eller på individnivå när man man gör dumma saker. Men, men just till exempel med miljöförstöring på ett, alltså det mänskliga förnuftet i, på det stora hela. Alltså hur vi agerar och att vi inte gör någonting åt vissa saker. För att tänker man efter så har man alltså, vi, mänskligheten skulle utan problem kunna bromsa nu är inte jag någon miljöpartist eller så. Jag skiter lite i miljön om man ska vara ärlig. Men, <här> men de stora för... Alltså alla, vi skulle ju kunna, om alla bara kom överens och sa så här, nu nu... Sätter vi stopp för det. Mm. Då, skulle det funka, alltså då skulle det kunna hända så mycket mer. Men blir inte lite så här. Allas ansvar, ingens ansvar. Mm, att det blir en sån effekt på det istället. Ja, precis. Det Och det är det som har ju att göra med förnuftet. Att man hela tiden bidrar till miljöförstöringen. Till exempel. Det jag är inne på. Det är, man brukar ofta säga. Ja, Använd ditt sunda förnuft. Alltså, gör du Och du menar att. Till exempel i miljön. Som blev symboliskt i världen. Att det kanske inte skulle behövas. Alltså att folk har övertro på sig själva. Ja, alltså vi har ju vi har liksom inga, inte alltid den här framtidsinblicken eh, riktigt. Att vi kan, vi lever lite för varje dag. Och sen finns det ju också exempel på när... Är det personnivå? eller så hur, På vilken nivå är vi? Alltså, alltså jag pratar allmänmänskligt. Alltså okay. Alla män, människor i grupp egentligen. Alltså stora samhällen och så vi tänker inte alltid riktigt långsiktigt och det är inte Nej. förnuftigt heller. Och, och sen finns det ju tillfällen då vi låter eh, vi själviska. När vi kanske borde agera. Alltså, vi är, människor agerar inte alltid eh, efter förnuftet, så att säga. Nej, absolut inte. Man går nog mycket på känslor och. Ja, och, och liksom. tar över. Ja, reptilhjärnan. Och, ja, du vet, man gör saker som man vet är dåliga. Mm. kanske. Man tänker lite. Till exempel med miljön. Att vad spelar det för roll om jag källsorterar eller inte? Mm. Det, I det stora hela så kanske det inte gör någon skillnad, men det blir ändå en liten skillnad. Ja, precis. Och även problem. stora industrier om man, vill, alltså, om man vill dra ner på det så. Men vi har, jag tror inte att vi, det finns ingen riktig, det finns inte den omed, omedelbara belöningen i, i miljö eh, samverkan. Liksom. Alltså vi, vi lever ju nu och världen finns fortfarande kvar, och då tror jag att då kommer vi köra på tills det liksom verkligen ställs på sin spets. Nej, så jag. Vad du, du gillar allra minst av ditt utseende alternativt framtoning? Ja, min framtoning om vi börjar med den så tror jag att jag kan vara lite för skämtsam ibland. <laughs> eh, jag tror att dels kan jag vara väldigt skämtsam på andras bekostnad, känner jag. Kan vara jävla, det är lite, kan vara lite lågt ibland. Men det är ju lite av den... Man har, jag har lite av en kanske osympatisk humor jag tycker att man kan skämta om det mesta. Eller allt ska man kunna skämta om. Men vissa, det mesta funkar. Och jag kan vara lite för skämtsam ibland tror jag. Alltså inte, I vissa lägen framstår jag inte som, som seriös. Är det, i, är det i arbetslivet eller privat? Nej, det är, som det är privat såklart privat. när jag träffar. Men du är ju väldigt vettig det vi är överens om. Och någonstans så har vi, som vi var inne på tidigare är ju att Ifall man står för konsekvensen. Om du skojar om min röda hatt om, men du har ju ändå förståelse för att jag kan bli ledsen när du skojar om ja. min röda hatt så, så tycker inte jag att det är något. då är det okej, okay. alltså då, då är det allmängiltigt då kan man skoja om den röda hatten ja. Det är när du inte... Nej, precis Jag tror bara att det, att det kanske är för mycket att man kan vara förskämtsam ibland. Alltså, eh, kan man det kan... blir så att det ingen tar det seriöst? Han, för att man ja. tror att du skämtar? Det kan göra så att jag känna jag <laughs> det, det, det, det, det är inte det första. Nej, min humor kan vara... Min humor är ju... Jag älskar ju eh, extremt subtil ironi. Mm. eller extremt men subtil ironi och det är svårt att svårt framförallt i skriftlig form att sköta på ett korrekt sätt vilket mm. har ju lett till en del felaktigheter och <laughs> även har märkt i, i dagliga livet folk förstår ibland inte när jag skämtar och det, då blir det fel. Men sån subtil ironi är väl oftast ganska drygt. Är det inte det? Jag tänkte säga det är nog bland det svåraste att förstå Bå, ja. framförallt i skrift men också i tal för att förlåt jag säger så fan vad du fan var skön för sydarbor på. Ja. Sen kunna, alltså, vi som känner dig, tänker, ja. alltså, det, men det du är inte ens... mestadels det du skriver och jag, när jag läser det, så läser jag det är bra. på ironi. Ja. Men jag kan tänka med de som inte känner dig, så måste du vara ja, ganska dryg och. Ah, uh, ja, det är många framförallt bestvisig. Framförallt ja, men jag håller med. Nej, men det är tveklöst Johan. Du har rätt. Uh, jag, är en, jag är, väldigt bestvisig. Uh, det, det stämmer. Uh, det var lite det jag försökte få fram förra gången, mm. men det var bra. Ord. Uh, absolut. Men, men om vi går bara tillbaka till skämtet så till exempel när jag träffade eller när jag bodde ner i Malmö och lärde känna folk så är det många som hade dels hade de det kanske svårt. Jag, vet inte, jag var ju lite av en. Jag, jag kunde ju fälla kommentarer i klassen och det jag vet inte om det alltid uppskattades. Men, men. men sen är det många som har sagt att det var lite svårt att förstå din. Uh, vet inte om du skämtar? Eller. Och jag tror att det kan påverka ens, uh, hur, hur, hur min framtoning är utseende då? Ja just det, just det, men bara det som Johan sa visste jag också att, att eh, det är också en, en eh, det är också någonting som är en dålig framtoning att man alltid ska ja, det, och det har ju att göra med som vi nämnde tidigare att man måste alltid få fram sin åsikt dålig egenskap och det är ingen bra framtoning sådär att man alltid ska rätta folk eller liksom eller rätta låter ju till, jättedumt men till ditt försvar så är det ju också med att just allmänbildning, alltså att du är väldigt allmänbildad. Och jo men det är precis bland blir det på bekostnad för att folk tycker är det, inte, det är inte så jävla viktigt Nej, absolut, absolut. och jag tycker att det är viktigt men ja, det, och då ja. framstår man som en jävla idiot och jag hatar det och det är synd Men ja, och, och min, mitt utseende ja, jag är väl ganska nöjd, jag har alltid haft svårt med mitt hår om man ska vara ärlig aldrig gillat det riktigt för att det är så tjockt är det så? Ja? Jag har ju alltid tyckt att du har haft sköna frisyrer. Nej, ja, det, det, frisyr, det är Jag vet det växer sjukt mycket. Och, uh, Hur ofta vel... klipper du det? Jag klipper mig två gånger i månaden. Oof. Men det, men det är delvis många fast jag inte behöver. Ja, men det är delvis för att jag vill hålla en, en snygg och vältrimmad frisyr för det är ju viktigt. Mm. Man, du... när, man är, när man är mörk. Jag klipper mig upp på en så här det är typ av Barbershop. Då ja. kallas det att hålla frisyren quisp. Det är ett det är jättebra ord, det är ett <laughs> grymt ord. Men hade en period i mitt liv när vi var när jag var skulle fylla 18 och vi var i Bulgarien, jag och Johan med några stycken. Då hade, en, då hade jag en riktigt bra frilla att komma ihåg Det var jättenöjd med den Och sen ja, dess du hade... har du bara gått ut för Om jag ska vara ärlig. Vilken levande människa föraktar du mest? Jag förraktar faktiskt ingen skulle jag, Om jag ska vara riktigt ärlig Inte ens äh, Änglamördare, nu är vi väldigt extrema Nej, England. Ja, Nej, Ja, England. alltså Anders Anders Nej, han heter inte Englund. <här> hey. Han heter... Uh... Han heter Anders i fan om det. Ah, ah, Eklund, fan vad Eklund. dum, fan vad ja, dum det Nej. Han tränger mm. det för min lillebror. så. <laughs> det var tungt att veta det. Ja. Men, alltså, man, man avskyr ju hans handlingar, absolut. De är ju fruktansvärda, men jag ser det mer som att han är sjuk. Det är ju en sjuk person. Så Jag, vet, jag kan inte förakta honom riktigt. Alltså, jag känner inget... Jag, jag håller med om att det är hemska handlingar, så det råder ingen tvivel om, men Hans handlingar är det han har gjort och Han som person jag, förakt, jag känner liksom inget hat Inget frakt Mot ingen egentligen så. Det finns ingen som jag, jag har verkligen tänkt på det. Breivik ja, fant, Otroligt ja, Det finns inte ord för hur vilka, för Hans handlingar men Samtidigt så Tror jag att han Det är hans handlingar och, och det är de som förkastas och, jag inte, Han verkar ju också vara lite, lite sjuk så där kanske eller Ja, han kanske inte men, är det. Men politiskt då? Finns det någon du föraktar? Alltså det finns ju massa som man kan frakt, alltså känna att förakt är emot? Nej, alltså jag känner inte frakt mot någon utan jag kan, jag kan hålla med dig, jag förstår ju vad du menar med, ja, att, med att, att de här Eklunden är sjuka för det gör de ju. Ja. Och Breivik också för en Men politiker då? För De kan ju inte säga att de är sjuka eller är det nej, bara liksom så alltså, åsikter och handlingar? Du, du skiljer på du skiljer sak och person i det precis du ser, mm. säger om man ska. Altså om, om du, du tog ju upp han per A, eller Abrahams mark Abrahams. Jag tycker jag har ingenting mot alltså, han som person får ju ha precis vilka åsikter han vill. Jag håller inte med om dem alls för fem Nej, nej man, är, det, alltså, det är så det. Och inte emot dem. Men han, det är viktigt att han han får tycka vad han vill utan att han ska med, för mig får han inget hat ifrån utan han får... Jag tycker att det är en självklarhet att han ska få tycka vad han vill. För det är ju en av de fina grejerna med, med ett, ett öppet samhälle att han så får tycka helt jävla sjuka saker och, utan, Nej, att, utan att folk ska, alltså Om folk vill hata honom så är det en konsekvens han får ta men jag känner inget personligt hat för jag, han har inte gjort någonting mot mig. Liksom. Så. Är, han har ju korkade åsikter. Det, that's, alltså, that's och det är så här svaret det gör ju dig också till en jävligt stor människa. För att det är ju någonstans... Det är nog det är också, lite som vi pratade om det här med fullständig lycka så är det också det här som människor i allmänhet tror jag är jävligt svårt att, att man skiljer på sak och person. Ja, som precis. du säger, visst, det är ju sjukt hemskt med Anders Eklund men han är ju sjuk någonstans. Jag, kan inte, jag mm. känner för stort agg emot honom. Mm, mm. Så jag, kan jag, inte, jag kan inte, att... inte säga, men det... Jag kan inte hata honom, jag... jag gör inte det bara. Kanske saknar jag empati. Men jag tycker synd om England, klart Ja, självklart så jag tror att alla, alla förstår ju vad du menar. Ja. Alltså, det ju... Om du skulle dö och komma tillbaka som en person eller grej, vad skulle det vara? Mm, det här är intressant. Jag skulle nog, givetvis skulle jag välja ett djur. Eh, och jag skulle ska man vara taktisk så man ta ett djur som är högst upp i näringskedjan som man okay. slipper bli uppäten. Då tänkte jag, och jag har alltid under ja, hela min barndom och så där, alltid gillat vithajar och hade ju faktiskt mitt rum hade planscher på Vitae faktiskt, <laughs> ja, jag var <laughs> eh, så jag skulle gärna vilja vara en Vitae sen kommer jag tänka på så här, att det finns ju eh, det finns ju dokumenterade händelser där späckhuggare faktiskt har mördat Vitae <laughs> ätit dem Så, <laughs> eh, så men Vitae eller så späckhuggare kanske någon av dem två, eh, det vore ju underbart hur reagerade det... du när du fick veta att späckhuggare? det var, lite, det var, var det lite, för... lite, lite hemskt faktiskt jag ihåg. Nej. Ja. Kan du se något i din personlighet idag som skulle kunna göra dig till en exaktionell späckhuggare? Jag, jag, jag tror inte att man, att man kan dra sådana paralleller mellan människor och djur, men nej, i så fall skulle man väl bli form. Alltså, jag tror bara att man, är man en späckhuggare så drivs man ju av liksom de här instinkterna. Ett, döda och äta mat så jag tror inte att det finns ingenting jag tror inte det finns bra och dåliga beckhuggare. Jo, det där vill han kan han kast eller? Han var ju bra, han, han var bra, han, han, blev han blev ju fångad ja, nu men, ja, men sen var de, de två fick <laughs> Det är ingen bra. Hoppa Hoppa Persson. Ja, men det är bra. Ja, jag, ska, jag ska stå där på, på kampen. <laughs> så landar Nej, jag på Men var skulle vara något att anta? Jag där de hör hemma liksom så. Ja, precis. Så fick vara med din späckhuggarfamilj Ja, härligt. I <skratt> flocken. I ditt lyckliga... Ja, men, i flocken. Ja. Skulle jag äta er två. Du vill ju ha en duva du vill ju ha ja. en katt. Så att ja, jag, jag... jag har ingenting i Atlanten att göra som en katt. Jag vet att du ska jag inte se att Din där gamla mormor kanske tar med dig på någon <skratt> så här... Och de, Titanic, de så... Ja. och så sjunker Titanic. Och så kommer <skratt> du där och bara... Det är blöt också, för katter hatar ju vatten. Ja, ja. Eller hatar, men många katter hatar ju vatten. Så... Har du klamrat fast dig där vid en isberg med dina klor där så bara kommer den där jättefenan och bara hop, hop. jag äter inte ens katter, jag hade precis att bara det men jag skulle bara, bara, för att. Jag, skulle nog bara jag tror jag bara skulle slita av det i typ ena benet så att du hade förblödet kanske där. en han... katt som förblödes han var ja. en katt med tre ben, han klarade sig sen den här mm. ja, det ska jag jävla mycket till Ute... <laughs> du hade ju inte blivit räddad men skit det, det, jo, min tant kanske lever hon, hon kanske ju... kommer att ta mig och stoppa för blödningen. Hur skulle hon klara sig där ute? Hon är ju är nollgrad. Gammal och vis. som vet precis hur hon ska göra. Nålgradigt vatten är ja. ute där. Där Titanic körde. Vad, skulle, skulle inte du vara hög? Det var så du. Nej, jag skulle, um, skulle vara var Per Johansson. Det var ni som ja, men just, ändrade men mitt svar ändrade... till Svala. För jag var tvungen att Ja, du var tvungen Om du hade valt ett djur, så alltså ja. var du... Okej, okay, men Per, han per hade ju dött också. Direkt. Han hade klarat sig. <laughs> Vart någonstans skulle du vilja bo? Enhörna? Nej, jo, men jo. Det, det vill jag ju, såklart. Men uh, ja, vore coolt att bo typ. Australien, alltså det. Uh, månen, och, nej, månen fan tråkigt tråkigt hade det varit att bo på månen, kan du tänka dig. Nej, jag skulle kunna. Men det var det alltså... hade ju jättekul att bo där en, en vecka. Men sen mm. hade du tröttnat för det finns ingenting. Alltså, om vi tänker realistiskt, de här första mån, alltså när vi bygger städer och sådär, om, mm. om man nu gör det, det tror jag inte man gör för det hade ju fuckat upp hela månaden säkert. Men... Om man eh, i början om man tänker att man koloniserar månen och blir så små hyddor liksom eller så kanske man absolut. Först ja, är men det får skulle göra det är som att bo på Grönland. Eh, <laughs> nej, så men Hawaii eller Australien någon som är lite Nej inte Australien, tar Nya Zeeland för då slipper man ju alla de här spindlarna och och skit. Har du haft någon? har du varit där sen tidigare? Eller Ante bara Jag har varit i Australien, andra... inte i Nya Zeeland. Och det var någonting du, hur gammal var då? tidsperspektiv? 14, bass 14, 15 där någonstans när jag alltså. Och du fångades direkt av. Nej, men det är ju inte ett häftigt spektakulärt landskap där. Det kan jag tänka men? Jag har sett Sagan om ringen. <laughs> ja, men de spelar in på ja. Nya Zeeland. det är same same shit. <laughs> Vad värdesätter du mest hos dina vänner? Jag skulle nog säga om tror jag. Uh... Där man verkligen, alltså i grund, i slutändan så bryr man sig om varandra. Ja, och då tror jag att, att omtänksamhet sammanfattar det ganska bra. Att man värnar, man, man bryr sig, man, man tänker efter på hur den personen ja, mår. Och så. Mm. Man tänker på de här små, små sakerna till exempel. Eh, det tror jag. Mm. Det låter jävligt bra. det är lite som du säger om man ska få det förklara till lyssnarna också att att vi är ett gäng som umgås, alltså sens barns ben, mm. Och vi är jävligt olika allihopa. Det är egentligen inte någon som är den andra lik i det här. Men, nej, precis. Men jättebra svar. Och det symboliserar väl verkligen. Har du något mer så här, konkret. exempel? Nej, men jag gillar de här är små. Ni... Nej, men där, som man, jag tycker man märker det i små doser. Jag, jag har ju också. Nu, är ju, nu tror jag att killar och tjejer såklart, vi är lite annorlunda, uppfostrade och sådär och vi, bryr, alltså, vi har en tendens att missa de här små detaljerna men jag skrev eh, när våran vän Jocke drog till Polen veckan så drog jag väget, att eh, ha, ett, ha en trevlig resa, vi kommer sakna dig eh, och när han kom hem så ja, så frågade jag hur han hade haft alltså sådana små saker tror jag ja. som visar att man faktiskt är man bryr sig inte bara att ja du var borta, ja vad bra att du är här nu igen liksom Hur skulle du vilja dö? Jag skulle faktiskt vilja göra något riktigt heroiskt. Eh, till exempel, alltså jag tänkte på det förut. Om man skulle förhindra ett kärnvapenkrig kanske. Genom att eh, offra sitt liv för det. Eller till exempel en Armageddon, Armageddon dö. Eh, typ det. så. Fast då, ja. Alltså man, man blir på något vis mänskligheten sista upp och så offrar man sitt liv. Då är det ju riktigt coolt. Men kanske ännu, ja till exempel en armageddon eller att man befinner sig någonstans i Ryssland och så ska man... Ja, så kanske man måste ta sig till exempel, man måste ta sig ner i en vattenfylld kammare där knappen finns. Och så gör man det. Och sen, man offrar sitt... Och så kommer man inte upp. Man vet att man kommer inte upp. Men man, fan, man måste göra det. Eller man... Det ligger en bomb nere i centrum. En atombomb. Och så... Så står en helikopter av en händelse precis bredvid. Så tar man upp den här bomben och kastar sig in i helikoptern och flyr iväg. Da vinci -Kålen. Jag tänkte mer på Dark Knight Rises i och för sig. Jag tänkte på Simpsons sista Simpsons The movie. Da Vinci-koden 2. Du, och... Engl ja, e ja, just det. Men... <laughs> men egentligen så det har med hjältemod göra. Ja men Det vore ju kul. Eller det behöver inte vara någon så här jättestor sak. Men det kan vara typ så här också Härligt att kanske rädda något barn liksom, mm. som är på tåg alltså på rälsen. Men man, man räddar någon eller mänskligheten kanske. Det är ju kul. Och bättre det än att, att bara dö, Men inte plötsligt heller. Nej men alltså måste om, om oavsett. För det är ju om, ganska om, plötsligt om, om, om du ska rädda någon på rälsen på tåget till ja. barn. Nej jag vet, ja, det, är, det är plötsligt. Men jag menar bara att om, om ödet säger så här, ja, trettonde, ja. bla bla bla ja, så ska du dö. Och då tänker jag så här, kan vi lika gärna rädda mänskligheten? Liksom. Ja. Om jag får välja. Och så står den här helikoptern där. Så... Istället för, bara för att ah, somna in i min säng. Liksom. Ja. Det, det är ju Nej, bra det... också, men det hade varit kul att bara göra något. När ljuger du? Äh, podcasts. <laughs> Nej, jag ljuger... Du <laughs> Nej, jag ljuger. nog. får klippa hela. Jag ljuger nog när jag inte vill såra folk, tror jag. Jag, jag ljuger nog inte för min egen vinning på det viset. Jag kanske jag skärvar nog för att undvika den här värsta vad ska man säga, värsta. Kanske, eller värsta... Ja. Men du sa till också att, äh, att du ljuger ibland för inte för att din, för din egen vinning men för kanske inte svåra någon annan. Mm, just det. Är det, också, det ihop med typ att sanningen är hård? För det, måste, det kan inte vara större nej, saker. Nej, det måste ju vara små är, saker det handlar om. Så ja, jag... precis. Jag är alltid... Viktiga saker man är man ju alltid... Oavsett, man måste ju vara ärlig ja. oavsett om det är svåra folk. Men jag tänker mer så här... Om en, en kompis bara som har köpt någonting eller så. Och sen... Kanske köpte en pridnad och så frågan vad tycker du? Jag säger, jag inget... Jag, är, jag försöker ju att minimera min liksom... lite vill inte såra honom, med att säga, fan vad ful den är, det är, inte... Nej, för då är man socialt missanpassad. Men lirade det jämt då? För när vi gjorde vår Harlem Shake, mm. så sågade du det jämt. Men du såg ja, det här fint. Så... Ja, ja, precis. Alltså jag, jag skulle ju säga så här att det är en viss skillnad eftersom att det är någonting personligt det är mer kul Jag tror eran var mer kul oh, ja, Det ja, var klart. mer riktat mot hela gruppen Alltså Det var ju inte menar, jag, tyckte men... jag tyckte det var rolig Även fast jag blev du... lite besiken Jag tyckte jag hade kunnat göra bättre Du menar att det hade varit värre Om du hade sagt att du Du Mattias Fy fan vad du spelade dåligt I den här omkiken Ja precis Alltså såhär Så och även Eller typ så här. fan vad har du på dig I den här videon ah. Alltså så här, onödiga saker Ingenting Du hade ingenting <laughs> För goende vi får sälja den här videon till ja, det, högstbjudande. Nej, det kommer när vi blir kända med podden här. Då kommer den läcka. Jag känner mig faktiskt ganska nöjd med den här Marcel Proos questionär. Jag tycker vi sammanfattar då. Hur sammanfattar du? Treologin. in. Ska vi börja? Är ska vi gå, nu är det över. Ska vi person till person? eller person... Börja ska du, vi, ska, du och jag, ska Eller? vi risa varandra rosa varandra Det, det kan vi inte göra då blir inte Nej, det jag, jag är jättenöjd med era svar Ni svarar ju uppriktigt och det är det annan man kan göra ja. alltså ni ja. Man är den man är Det jag tänkte på med, med mina svar Som jag har lite så här eftertänkt Det var att jag, man ju, jag kommer på mig själv Att man inte Det är inte logiskt Alltid tanken och hur jag lever Eller, Det blir också fel Men jag menar du lever inte som du lär dig? Jo, att, men det gör jag. Det gör är ju konsekvent. Men det, det är det jag problemet med. är, att det blir inte så jäkla konsekvent. Nej, men det, det är ju så. Alltså, det, folk är ju konstruerade så att vi är extremt svårt, och det här är att försöka hela tiden uppnå vid det jättejobbet. Man försöker vara konsekvent. Ja, och det, men det går inte. Att, eller Det är jättesvårt eftersom att man har inte de här riktigt logiska slutsatserna alltid i sitt beteende. Tror jag Johan, att. var du för känsla efter den här trilogin med Marcel Proust? Nja, det är väl efterhand. Liksom. Förstunden känner sig jättebra om alla liksom, svar. Det är, det är ju det är svåra frågor att svara kort och koncist på. Man mm. måste ju någonstans bli liksom bruton lite. Men i efterhand så har jag känt, vad fan, så var jag inte sådär för. Till exempel, här, vem man vill vara egentligen. Varför sa du inte Indiana Jones, en Formel 1-förare? Men jag tänker Indiana Jones, då är det ju, det, det, Alla de som svarar seriefigurer, då får man ju faktiskt... Det är ingen... Du får nej, inte välja är... en alternativ värld. utan nej, Då blir du en person i en tv-film. Fil, jag har jag, jag, dröm... ja, drömt bort mig det, liksom efter de här frågorna. De har ja. eh, faktiskt fått en att tänka på vissa sätt. Alltså, eh, hur jag ska bete mig på ett annorlunda sätt i vardagen. Mm. Har faktiskt eh, sjuk anledning. Men, eh, nej, men de har bra. Men du var ja, ju nervös jag... också innan, sorry Ja, men det var jag. Det... Är det, var, var det för att det, var, det är så jobbigt att öppna sig, kanske? för vissa frågor Nej, jag, jag, jag, det, jag känner att jag är rätt så öppen överlag annars också. Jag säger vad jag tycker och tänker, allt som oftast. Och jag är väl ganska så öppen med hur jag är som person också. Jag, jag är inte rädd för att öppna mig kan, direkt. Kan nervositeten ha, ha med att göra att det, det blir så. Alltså, lite som du sa förut att du var. Du var, du var jobbigt att ta det seriöst. Du sa det någon gång här under podden. Jag vet inte om vi kommer klippa bort det om du är med. Kan det ha spelat in nu inför frågorna? För man blir väldigt naken när det sitter två personer som vi gör nu. Och liksom bombar med följdfrågor. För det är ju egentligen på något svar som man, man svarar från hjärtat. Och får följdfrågor på det. Nej, jag tror att det är mer också... Man är lite oberedd på era, alltså på era frågor. När det ska... Som nu, man ska de, dela med sig av hur jag är som person och allting. Alltså rätt så vitt... Så man vill ju gärna inte göra bort sig Och liksom framstå som en Ja men som en idiot eller någonting Som verklighet från vänd så att säga Ja men precis Att liksom. vi tycker att oj det här är inte alls Johan Nej men precis Man ser sig själv på ett annorlunda sätt det ju Absolut det. det gör man Det kändes rätt så bra ändå det, jag, jag kände att jag Man vill ju ändå liksom nu, nu i podcast-syftet Så ska jag, tänker man ju efter lite Att det ska vara kul att lyssna på och Man försöker göra det till det roligare kanske det kanske är Kände jag då men det var, det var. Nervositeten försvann okay. ju efter andra frågan. Sen, ja. När man var lite uppvärmt så känner går det som du på en att prestera. Det jag känner alltid en press att prestera. Mm -hmm. det, jag är lite Lite som du också. Jag är en liten perfektionist. Mm -hmm. jag, Men man kan ju inte. Alltså, det är det som, alltså, Man kan ju bara svara som man tycker egentligen. För, och Absolut, även förstå. Ja, ja. Det här är inga definitiva svar som folk kan hänvisa till. Om nej, tio år nej, utan nej. du förändras ju alltid. Ja. Och nu bara att du har reflekterat över det så kanske du kommer svara annorlunda nästa gång. Absolut. Och det är så man fungerar. Ja. För man byter ju åsikter ganska ofta. Ja. Men hur känner du över dina svar då, Marcus? Ja, det är ju som säkert som du. Man kommer ju... Nu när man fått de här frågorna och reflekterat över dem så... Blir det blir säker så att man kommer tänka efter att oj, det där tyckte jag nog egentligen... Men varför av... sa jag så? Ja, precis. Men det är ju bara, bara mänskligt. Ja, vara... jag tänkte säga det är väl jävligt. Men är det inte mänskligt att man liksom inte vill vara en parodi på sig själv? Om du fattar vad jag menar. Att det blir... Att man, vill, man Lite som du var inne på. Med att man, man tror och uppfattas. Jag tycker att jag är en sån person som hatar personer som sitter och trampar på andra. Men sen är jag precis det själv. Det jag sa, att jag inte vill vara... Mm. Då blir jag ju med det blir jag faktiskt en parodit på mig själv. Mm. Jag är en parodit på mig själv. <laughs> ja, jo, nej men precis. Det, men det, man kan inte alltid vara... Man är inte logisk, så är det ju enkelt. Det är bara jag tror det är så det man funkar. På det där höger. Ska vi runda av så säger att vi ses nästa vecka. Samma tid, samma kanal. Nej okay. ja, Men jag tycker vi gör så, samma tid, samma vi, vi har ju ingen tid egentligen. Det är det som är, det är, det som är mitt problem. Samma dag, samma kanal ja. kan man väl säga. Ja. Jag förstår vad du säger. You jag, jag måste bara, jag säger så här, eh, tack för att ni lyssnar. Hejdå och så kanske Tack så mycket. Se. Tack för det här. Vi hörs nästa vecka. då